«Чубенко! Чубенко!» – лунало його полком. З'явилися ад'ютант і заступник комісара. В обох револьвери, застромлені просто за пояси, підійшов Чубенко в помічник. «Ну, не думали вже бачити тебе живого. Он, він, їхав за тобою та бачив, як тебе схопили. І не міг дати поміч, а прибіг назад. І ми зразу ж організували ударну сотню». І послали твоїм слідом. І тут на нас напали з усіх боків. Є забиті, є й поранені. Та не так легко було нас узяти. Ми їх приймали на багнети, бо патронів обмаль. А до того ліс і ніч. При місяці багато не вцілиш. І не знаємо, хто вони, бо одежа солдатська, А більше ознак ніяких. Чубенко оточили бійці з гвинтівками в руках, і тут ледво помітний світанок став ширяти над лісом. Це був час страшної безбарвності, час моторошної сірості, коли закониться день після нічної тиші. Сірі тіні набрали блакитних та рожевих відтінків, лісом заходилися цвірінчати, джерготіти, путькати різні птахи, і весь цей таємничий час народження світла Чубенко розмовляв із бійцями, і над лісом здіймався потроху вітер. Чубенко розповів зміст наступної операції, щоб кожний боєць знав своє місце в ділі, щоб свідомий віддано бився. Один шлях у Донбасівського полку через Кам'яний Брід і далі на схід. Обминути село не було змоги. На карті текла ріка, оточували болота, непрохідні ліси. Треба йти на Кам'яний Брід і зустрітися з партизанами. А зустріч буде така, як годиться. До сходу сонця полк готувався до зустрічі з кам'янобрідськими партизанами. Нарешті рушив лісом. Ішли всі мовчазні і зосереджені, проходили під дубами й топтали дубовий лист, проходили під кленом і топтали кленовий. Сосни заливав чорноліс, Чубенко їхав попереду, почував млості, й слабість, він куняв, і це було показником його непошкоджених нервів. Нарешті знайома просіка. Полк розгорнувся в наступ і так дійшов до потрібного місця, не зустрівши нікого, і зупинився в густих кущах. Переліска, за яким було рівне поле та перші хати села. І Чубенко вийшов з красою полку, його першою авангардною сотнею наперед. Вийшов піший, з гвинтівкою в руці. Вітер розбивав червоний прапор, деякі бійці поростібали сорочки і на грудях видко татуйовані п'ятикутні зорі. Це вийшла сотня смертників, які в полон не здавалися. Тиша була в селі, ні душі на вулиці. Сотня стояла струнко, і належить регулярній частині. Так минуло півгодини, і ніхто не з'являвся. З, з переліска під'їхав верхи Чубенків помічник. Все зроблено. Команда пішла до ріки. Зв'язок встановлюємо. І помічник поїхав назад до переліска. Чубенко стояв із сотнею, розставивши бійців фронтом до села. Здалеку їх здавалося більше сотні. Ранок був беззвучний, сільська вулиця порожня, і нарешті вона ожила і виповнилася масою народу, мов вода, ринув він з усіх дворів. Червоні прапори колихалися на чехоругви, ішли самі жінки й дівчата. Чоловіків було обмаль. Попереду несли на двох щоголках величезний червоний прапор. Похід вийшов з села і розтікся на боки, став широкою, густою смугою жіноцтва. Шубенко подивився в бінокль і перейшов на фланг. За походом з села вийшла група партизанів, чоловіків з півсотні. Партизани намагалися йти в ногу і похизуватися перед регулярним військом.